Victòria 4-0 davant de Llagostera, uh, un partit més guanyat i com, com, com l'has vist aquest partit? Potser el resultat una mica cur, no? Per ocasions fallades i tot plegat? Sí, potser sí, vull dir, també ha sigut un partit una mica, uh, una mica lent, no? Ha sigut un partit que vull dir, d'aquests partits que a vegades passa, que, que no surten bé les coses, que no, hem... hem jugat força bé però no teníem sort de cares a porteria i bueno i, però l'important era guanyar aquest partit i s'ha sumat i ja està Tres punts més. la setmana que ve un nou partit en aquesta ocasió al Camp del Tordera com, com el veus aquest partit? possiblement és el partit no el més difícil però vull dir és important no? perquè vull dir si guanyem al Camp del Tordera vull dir possiblement ja ja podrem dir que, que quedem segons mm -hmm. Eh, i després de Tordera quedaran una jornada de descans i tres partits per acabar la lliga com a cross, un desplaçament al camp de la Borcienca i tancarà la lliga aquí a casa amb el Bas de Rosas què, què n'esperes d'aquest tram final de lliga Josep? Bueno, eh, crec que amb el, com a cross podem guanyar crec que al camp de l'Arbusas també podem guanyar i possiblement el partit més difícil que ens aquella dia és el derbi amb el, el Bas de Rosas però crec que ja estarà tot, crec que ja estarà tot decidit Dona en Josep, moltes gràcies i molta sort a vosaltres.